rugăciunii pentru taina trupului devenit mort sau acoperă Doamne Isuse, Isuse, fiul omului, te iubim, te străduim și te mulțumim pentru înstrăinarea de cele din afară și ne-ai familiarizat cu contemplarea celor Sfinte și Dumnezești, că ne-ai întors. Între noi înșine și spre tine, care ai toate lanțurile și afecțiunile izvorâte din Duhul Cel tupesc, ca și de cele izvorâte din Duhul Cel Lumesc, dintre toate faptele noastre, sunt slujitoare ale înțelesurilor și gândurilor dumnezeiești, de aceea te rugăm de scopere și săvârșește într noi. Taina trupului devenit nor sau acoperământ, adică să fim îngeri în trup, ca să nu ne putem abate de la mișcarea care ne duce în pic firesc prin tine la cele ale împărăției cerului ca să se împlinească cuvântul pe care l-ai rostit, fără mine nu puteți face nimic. Doamne, Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, Te iubim, căsăvim și-ți mulțumim. fiindcă ne-ai sensurile profunde ale Cuvântului Tau, cel plin de lumină, ca să înțelegem cele dumnezeiești și prin darul deosebirii Duhurilor să le separăm de cele trupești, dumnești și diavolești. Cai ai în mintea noastră imaginile de neînchituit ale stazelor dumnezeiești, că ai făcut din trupul nostru un loc al libertății spiritului, ca semn că pentru noi taina fructului devenit nou sau acoperăm treptat ai săvârșit. De aceea toate faptele noastre sunt slujitoare ale înțelesurilor și luminilor ascunse în cuvântul tău cel dumnezeiesc din Sfânta Evanghelie, pe care toți cei ce-și au crucea te leapă de lume și-ți urmează ție. Îl trăiești, Doamne, Iisus Iisuse, și Tatălui Ceresc, te iubim, te rugăm, îți mulțumim, te să mulțumim, să fim, fiindcă să fim una cu tine te De aceea, taina ambiere. Ca să fim fie ai invierii, pentru noi ai lucrat, Taina Înălțării, ca să fim fie ai Luminii Și să venim la tine pe calea cea luminată pentru noi, Mucenicii tăi, neschimbată ai păstrat. Și ce înseamnă să fim fie ai Luminii am aflat. Tot așa, taina spinte Cruci, ne-ai explicat, Când pe cruce ai stat, prin cele patru corozi ale legii iubirii, cum să le facem, ne-ai Pentru tine, poarta întărescând cerul în fața ta s-a ridicat, și pentru noi, o poartă deschisă la cer, ai gândit și ai păstrat. Prin taina trupului devenită mort, de lumea văzută, ne când Duhul spun, ca Duh al tăriei, în noi s-a pentru ca să ne dai chipul și asemănarea cu tine, pe tine însuți jertfă tei da.